Думала, що вбила його А він взяв і я жив Я працювала у Бавара Так що ж ти думаєш? Завдяки йому знайшли мене там І відправили в концтабір як рецедовістку Зате тут мені повна довіра Я ж дружина поліцая А так і я стала поліцайкою І ти так кожному висповідуєшся? Чи тільки мені? Ще з більшою зневагою запитала її Даша. Шурка бачила, що перед нею стоїть проста селянська дівчина з такими, як у неї, великими робочими руками. Як же вона зуміла навіть у цьому пеклі зберегти свою гідність? Ні, тільки тобі. Мене ще ніхто не смів назвати продажним падлом. «А ти назвала?» «Не сама такою я стала, зробила мене поліцайкою!» «Іди ти звідси геть!» «Іди, доки я тебе до смерті не забила!» Вона силою виштовхнула Дашу з бункера і довго дивилась її у слід. Побачила і те, як на зустріч Даші вибігли дівчата з її блоку, як підхопила її під руки і повели. «Співчувають!» І з заздрістю видавила із себе шурка. Вона повернулася до бункера, сіла на стіл, де щойно лежала Даша, і вперше за весь час свого перебування в равен з брюку заголосила по-баб'ячому, розтираючи сльози кулаками, косаючи губи і б'ючись обзабризкану чієюсь кров'ю стіну. А ти таки падло, падло ти, Шурка, і нікуди від цього не дінешся. Казали, що після цього Шурка запила, і її не було на роботі цілий тиждень. Прийшла вся посиніла з бресклим обличчям. Нікому вона більше не розкривалась і нікого більше не жаліла. А била ще жорстокіше і лютіше ніж раніше. Рот Карантин військовополонених полонених тривав досить довго. Їм, відгородженим від інших блоків колючим дротом, не дозволялося спілкуватися з іншими в'язнями під страхом смерті. Полонених викликали по одинці в кімнату блокової. За столом сиділи есесівці з комендатури. В комісію входила також Доротея Бінц. Кожній жінці чи та дівчині воліли роздягтися. Довго розглядали її, як робочу худобу. Від людини залишався тільки її номер, отже ні імені, ні прізвища більше ніхто не питав. Проти номера об'язню писали, куди мають направити його на роботу. Одного дня них вишикували в колону по п'ять чоловік і повели до Бетребів, так звали в Равензбрюку фабричні цехи ткацький, швейний, панчишний та інші. Біля Бетребів, приміщення яких теж схожі на приземкуваті бараки, Есисівець поволі проходив між рядами, прискіпливо розглядав кожну. Одна з дівчат від гніву і безсилля плюнула йому в обличчя. Тут же її підхопили Есесівці, кудись повели, і більше її ніхто не бачив. Військовополонені розуміли, що треба чинити прихований опір, що тут їхнє життя нічого не варте, їх беззбройних одразу можуть зім'яти і знищити, і все ж вони не занепадали духом. «Цомбе, трібен!» – закричав старший есесівець до групи відібраних. Вийшовши в цех, усі побачили, що тут шиють табірні смугасті роби. Вирішили працювати, але приховано саботувати. Треба тільки спочатку розібратись, як це робити. Можна ламати голки, скидати паски і швейних машин і, звісно, припиняти роботу, коли наглядач вийде з цеху. Тихо мовила до дівчат одна з полонених. Найактивніших із військовополонених, що прибули в лютому, Віру Удовенко і Валю Самойлову, направили в групу чорноробів, що впорядковували табірне подвір'я. На тисок! Гукнула їм Алфзерка, побачивши, що вони ще не такі виснажені, як давні табірні в'язні, і зможуть возити тачками пісок і трамбувати жужелицю важкими котками. Тепер у Бетребах і на піску в'язні мали безпосередній контакт з радянськими військовополоненими. Валя Самойлова, жвава товариська, одразу знайшла собі між цивільними багато подруг. І її завданням було підтримувати в полонянок віру у перемогу. Кожну вільну хвилину вона розповідала про високий дух патріотизму в діючій армії, як завзято б'ються наші воїни, про їхню сміливість і сійкість. Це вселяло віру тим, хто встиг зовсім підопасти духом. Віра Удовенко відразу помітила двох малолітніх дівчаток, погано задягнених, худих, Слабосильних Оксана часто заходилась кашлем Зупинялась Везучи важку тачку Була приємно вражена Коли побачила біля себе жінку Що взяла з її рук тачку І повезла її, щоб висипати пісок Одного разу Це була Віра Удовенко Іншим разом Їй допомагала Валя Самолодова Вони робили це Як тільки наглядачка Бігла в інший кінець двора Оксана ледь не розплакалась, коли до неї підійшла Валя Самойлова і дала їй свою теплу фуфайку. «На, вдягни, я ж бачу, що ти зовсім хвора!» Валя торкнулась рукою Оксанчиного обличчя. Е, та ти ж уся пашиш від жару! Чому блокова не відправила тебе до ревіру?» Оксанка зізналася, що боїться до неї звертатись, бо їхня блокова справжня фурія. Вона вважає, що всі тільки знає, що проситися в ревір. Сина обливає нас холодною водою. А коли ми просимо змірити температуру, кричить, що ми не мисте простуджуємося, щоб не ходити на роботу. Валя знову підвезла її тачку, потім сміливо підійшла до наглядачки. «Ви погляньте на цю дівчину», – сказала вона. «Я медична сестра, і бачу, що вона тяжко хвора. Її не можна більше тримати на роботі. Ви ж напевно, певні не мати». Її. Це ж ще злусім дитина. В обід Оксану відвели до ревіру. Вона вся обливалась холодним потом, обличчя вкрило червоні плями.